Розділ 8. Коли я опритомнів, був ранок, а на мене, як і раніше, дощило. Праву ногу посмикувало, десь сантиметрами двадцятьма над коліном. Погана ознака, і місце, і біль. Зате дощик був просто дощем. Буря уж чухла, земля не тремтіла. Але коли я спромігся звестися, від шоку аж біль на хвилинку забув. Чи не весь острів пропав, потонув в охероні? У тому, що залишилося, мого витвору годі було впізнати. Лежав я метрів за шість над водою на широкому скельному виступі. Шале зникло. Переді мною валявся скалічений труп. Я відвів погляд і став міркувати над власною скрутою. А потім, тим часом у ті смолоскипи, що лишилися віднічної кривавої учти, досі палали, стріляли, коптили ранкове небо. Я обережно витягнув руки і узявся. Камінь по каменю розбирати триклятий завал, що мене придавив. Біль і повторювання одноманітні дії зануджують розум, випускають його поблукати. Та й вони і справжні боги, яка різниця? з цього що? Я і досі в такому такій становищі, і тисячу років тому, коли народився. У людській ситуації серед болю і нечистоти. Якщо боги і справжні, їхній єдиний спосіб із нами взаємодіяти – користуватись у власних ігрищах. Та пішли вони всі. «І ти, і Шимбо теж», – мовив я в голос. «Ніколи до мене не повертайся». «Якого чорта я маю шукати порядку там, де його і не було? А якщо і був, то мені в ньому місця забракло». Я вмив руки в калюжі, що поруч зібралося. Обгорілому пальцю полегшало. Вода була справжня, як і земля, і повітря, і вогонь. Ну це і усе, у що обираю вірити. Обійдемося найпростішим. Без зайвих і Найпростіше – це те, що можна відчути і купити. Якщо втримуюся на поверхні затоки ще досить довго, чому б не загарбати левову частку цих чотирьох ресурсів? Зробити сюрприз усім іменам на ринку. А фізичне майно, то тепер на мене записане. І хай гризуть лікті. Я став би власником великого дерева. Дерева пізнання добра і зла. Відкотивши останній камінь, я потягся і затримався так на секундочку. Вільний. Нічого не залишалося, окрім як знайти селотяг і спочивати півдня. Тоді з заходу плавно знизиться модель Т. Відкривши розум, я відчув пульсацію сили десь гендліворч. Набрався енергії. Сів і випростав ногу двома руками. Коли біль трохи вщух, обрізав штанину і побачив, що м'язи не порвані. Перев'язав так добре, як тільки міг, без шини. А отже, зовсім недобре. Над і під переломом. Повільно-повільно перекотився на черево. Вперся руками і поповз, теж повільно-повільно. У бік тягу, покинувши рештки шендена валятися під дощем. Повзлося не зле по рівні поверхні, А коли довелося лізти на триметровий 45-градусний схил, я знесилився так, що потім ще кілька хвилин не міг навіть лаятися. Диявольська перешкода була не лише стрімка, а й слизька. Обернувся на Шендона, похитав головою. Ну, знав же ж він сам, що на другі місця приречений. Усе життя бідолахи... Яскравий, тому підтвердження. На миття ж пожалів його. Хлопець майже прийшов до успіху, але вліз не в ту гру, не в той час і не в тому місці, як і мій брат. І де ж тепер його голова та рука? Поповз далі. До силу тягу лишалося всього-навсього кількасот метрів, але я вибрав довший шлях, що обіцяв бути легшим. На одному перепочинку здалося, ніби я чую якісь тихі схлипи. Але вони надто швидко зникли, щоб я міг упевнитися. Ще відпочинок, і ось вони знову гучніші ззаду. Я перепинився. Чекай, хай повториться. Тоді рушив на звук. Десять хвилин, я вже лежу перед отакеною каменюкою, приваленою донизу високої скельної стіни. Навколо неї чимало інших уламків. Десь поруч лунає приглушений плач. За каменем, ймовірно, була печера – а час і досліджувати я не хотів, ж гукнув. «Аго! У чому там річ?» – мовчок. Агов, тоді чую. «Френку?» – голос належав княгині Карлі. Ага, Ну що, сучку, вчора ти мене послала на зустріч долі? А саму яка доля спіткала?» «Я в пастці, в печері, Френку. Не можу ссунути камінь». «Це красу не, не камінь, а справжній красень». Я саме дивлюся на нього і з протилежного боку. Можеш мене витягти? А як ти всередині опинилася? Заховалася, щойно гаряче стало. Намагалася виритися, але поламала нігті, пальці до крові стерла, а виходу так і не можу знайти. Заважається каменюка. Здається, виходу і нема. Що сталося? Усі, крім нас, із тобою мертві. Від острова залишився шматочок, на нього падає дощ, непогано побилися. Можеш мене витягти? Само б вибратися, я в не в найкращому стані. Ти в іншій печері? Ні, ззовні. То що значить вибратися? Із цієї триклятої скельної купи, додому на безтурботно? То хтось летить на поміч? По мене. Модель Т знизиться ближче до вечора, так я її запрограмував. Обладнання на борту? Чи не міг би ти підірвати камінь або хоча б землю під ним? Ясно, вельможна Карла. Ну, а в мене зламана, рука паралізована, а всяких садин, забоїв і розтягів я й не лічу. Мені хоча б корабель стигнути скерувати на курс, перш ніж я знепритомнів і просплю цілий тиждень. Учора я дав тобі шанс знову зробитися друзями. Пригадуєш свою відповідь? Так. «Ну то тепер твоя черга». Я знову сперся на лікті, став відповзати. «Френко!» Я не відповів. «Френко, завжди не кидай мене, будь ласка». «З якого це дива?» Пам'ятай, що говорив мені вчора?» «Так, і твою відповідь теж. Хай там як то було вчора, коли я був деким іншим. Ти мала свій шанс і прогайла. Були б сили надряв, би на каменюці твоє ім'я і дату». «Бувай, приємно було знатися». «Френко!» Я навіть не озирнувся. «Зміни твого характеру і надалі мене дивують Френко. О, зелений! І ти таки вижив? Дай не вгадаю, теж у якійсь довбанутій печері і бажаєш, щоб хтось тебе вирив?» «Ні, власне, я за якихось кілька десят метрів. Якраз там, куди ти і повзеш. Біля селотягу, хоча він мені вже не поможе. Коли почую, як ти наближаєшся у голос вукну?» «Навіщо?» Скоро мій час. Я піду в землю мертвих, і там сила мене покине. Учора був сильно поранений. А від мене чого ти хочеш? Маю власні проблеми. Хочу стейнній обряд. Ти говорив, що правив його драмарлінові, тож я знаю, ти вмієш. А ще казав, нібито маєш глітен. Я в таке більше не вірю. Ніколи не вірив. Зробив це суто заради Марліна, тому що ти верховний жрець. Носиш ім'я Шимбо, здвигний грома з темно-деревної вежі. Не можеш мені відмовити. Я зрікся імені, і я таки відмовляю. Ти казав, якщо допоможу, закинеш за мене слівце на Мегапей. Я ж допоміг. Знаю, але ти вмираєш, отже запізно. То дай хоч те, чого прошу. Я буду поруч, і по можливості допоможу, тебе розраджу. Однак без обряду. Після вчорашнього я з цим усім покінчив. «Що ж чекає на тебе?» І я рушив, поки доповз дощ майже вщух. А шкода, досі він добре змивав тілесні рідини з пиянця. Той лежав, прихиливши спину до каменюки, а під його м'язів, принаймні, в чотирьох місцях біліли кістки. «Пиянська живучість – це щось неймовірне. Це так ти вчора впав?» – він кивнув. «Боряче говорити, то ж вимушений надалі спілкуватися подумки». Я знав, що ти вижив, тож і сам за життя чіплявся, доки зміг із тобою зв'язатися. Я насилу стягнув зі спини залишки рюкзака і розкрив: на, це від болю, годиться для п'яти раз, зокрема і для твоєї. Пиянець відмахнувся. Не хочу в такий момент уманити розум. Зелен, зелене, не відправлятиму я обряду. Дам тобі глітену, їж сам, якщо схочеш, але більшого не чекай. Навіть якщо навзамін отримуєш те, чого найсильніше прагнеш. Що саме? Можливість повернути їх усіх, без жодного спогаду про тутешні події. Стрічки? Так. Де вони? Послуга за послугу, Дресендоу. Віддай. Обряд. Нова Кеті. Кеті, що ніколи не бачила Майка Шендона. Моя Кеті. І Нік Ламач Насів. А ти, пиянці, не зле торгуєшся. Не маю вибору, поквався, будь ласка. Добре, зроблю це в останній. Де стрічки? Скажу, коли розпочнеться обряд, і його вже не спиниш. Я хмикнув. Добре, не довірятий твоє повне право. Ти отримав захист. Мабуть, задумав мене обдурити. Можливо, сам допуття не знаю. Розгорнувши глітен, я відокремив належні дози. Тепер ми підемо вдвох розпочав говорити, і лише один із нас повернеться. Минули сірий, холодний, теплий, чорний періоди. І ось ми йдемо сутінковим краєм, безвітряним і беззоряним. Там були лише яра трава, високі горби та слабеньке сяйво на кшталт полярного, що лизало сіро синьо чорне небо по повному колу ламаного горизонту. Зірки, не би, попадали – потовклися на порох і розсипалися верхів'ями. Ішлося нам легко. Ми наче гуляли, хоча й не без мети, і знов були цілі здорові. Паянець ступав ліворуч від мене горбистим ландшафтом глітенової примари, чи не примари. На вигляд усе реальне, істотне. Натомість примарним, давно минулим спогадом здавалися наші тіла, стомлені та покалічені під дощем на камінні. Ми, Зелений, і я, одвіку чи такі і ні, ішли тут, як оце ідемо, і нам любо та приязно. Усе майже так, як і попереднього разу. Можливо, є і справді тут повсякчас. Ми заспівали старої пиянської, аж тут Зелений каже. Дарую тобі ту пайба, дра, Більше зла не тримаю. Це добре, дра, тарля. Ще обіцяв тобі дещо сказати. Так, про стрічки. Вони під порожнім зеленим тілом, що його я тимчасово мав привілей носити. Зрозуміло. З них ніякої користі. Я подумки приклав стрічки зі сховища, де зберігав. Їх пошкодили сили, що напустилися на острів. Пошкодило і тканинні культури. Ось я й дотримав слова, але поганенько. Та ти не лишив мені вибору. Піти сюди сам я не міг. Відчулося, ніби це мало б мене засмутити, але я розумів, що на смуток поки що не спроможуся. Сам не щувся, як вимовив. Ти зробив те, що мусив, не турбуйся. Можливо, воно і найкраще, що я вже не зможу їх відновити. Від їхніх часів багато чого змінилося. Можливо, вони почулися так, як ото колись я, загубленими на чужині. Хто зна, чи зжилися б вони із цим так, як я, не знаю. Хай буде, як є, так уже сталося. Тепер маю розповісти про Рут Ларіс. Вона на дрісколі, лежить у филоновій психлікарні в Кобачо, під іменем Рити Лоренс. Їй змінено вигляд і розум. Тобі треба забрати її, і лікарів найняти. Чому вона там? Це було легше, ніж перевозити на Іллірію. Весь той біль, що його ти спричинив, нічого для тебе не значив, правда? Нічого не значив. Можливо, задовго я працював із матеріалом життя. І поганенько схиляюся думати, що то був Беліон у тобі. Не бажав я цього казати. Не мав би охоти на виправдання. Але так видається і мені. Ось тому я і спробував, шим був бити. Ти зіткнувся саме з тією моєю частиною. А я її сам хотів подолати. Коли Беліон проміняв мене на Шендона, я відчув каяття за чимало своїх учинків. Його треба було прогнати. Ось тому... І явився Шимбо темнодеревний. Не можна було дозволити й далі творити жорстокі бридкі світи. Шимбо ще розсипав свої витвори в темряві сяйними живобарвними самоцвітами. Мав знову зійтися з ним у двобої. Тепер, коли Шимбо його переміг, самоцвітів побільше. Ні, один без одного ми не працездатні, а я вже вийшов на спокій. Ти засмучений усім тим, що сталося. І безпідставно, Але, дра, зректися покликання, як твоє, не так-то і просто. Можливо, із з часом. Я нічого не відповів, бо думки мої знову пішли всередину. Шлях, що ним ми ступали, був шляхом смерті. Хай яким він здавався приємним, породив його глітен. Тоді, як звичайні особи можуть ставати глітеноманами через ейфорію, і змінені стани свідомості, телепати вживають цього коріння у своїх особливих цілях. Якщо глітену поїсть хтось один, його сили зростуть. Якщо двоє – побачать спільний сон. Побільше – щоразу напрочуд приємний. А серед стрентрійців завжди той самий, бо їхній релігійний вишкіл привчає підсвідомість рефлекторно його продукувати. Це традиція. І двоє бачать той сон а просинається лише один. Тому глітени застосовують у передсмертнім обряді, аби тільки не йти самотою в той край, що його я вже понад тисячу років старанно уникаю. Крім того, його застосовують для поєдинків, бо якщо обрядових умов немає, то вертається завжди сильніший. Ось така от природа того наркотику. Він підбурює деякі сплячі частини обох розумів, тоді як свідомі фрагменти про це й не підозрюють. Зелен зелено обмежували умови, тож останнього підступу задля пиянської помсти я не боявся. Та хай би йшлося про поєдинок, навряд чи я мав би підстави боятися. Пиянець був не в найкращому стані. Але поки ми йшли разом, спало на думку таке. А хіба не прискорю я його смерть на години під виглядом цього приємного, майже містичного ритуалу? Телепатична евтаназія, ментальне вбивство. Я радий був мати змогу провести іншу живу істоту в останню путь цим добропорядним способом. За умови, що мій супровід бажаний. Це наштовхнуло на думку про власну смертну годину. Упевнений, що приємна вона не буде. Говорять люди таке. Якби як сильно любив ти жити тепер, о цієї хвилини, навіть якщо, видається, ніби ти мріяв би жити вічно, Колись забажаєш таки померти. Молитимешся на смерть. Ті, хто так каже, мають нагадці біль. Їм би хотілося перейти на той світ хорошенько, як оце ми йдемо, урятуватися втечею. Ну, а я з власної волі, хороше любо відходити в цю добру ніч, не збираюся. Дякую. Як отой каже, планую я люто противитися згасанню боротися виючи за кожен триклятий крок. Хвороба, що через неї. Я і дожив дотепер була досить болісна, можна сказати, нестерпна. Мучила довго, доки мене заморозили. Тоді я чимало про це поподумав і вирішив, що легкого виходу не оберу хотілося жити попри весь біль. Як книжка, і людина, що я поважаю Андрей Жід і його їства земні. Він знавши, що жити лишається менше тижня, на смертній постелі писав аж там було жарко. Днів за три дописав і помер. У творі він перераховує кожен прекрасний аспект навколишніх комбінацій землі та повітря, вогню та води, речі, що їх любив. І добре помітно, прощатися він прощається, але й тиха, й там що, не бажає. Отак і я на це дивлюся. Тому, попри власну причетність, я і не схвалював зелензелений вибір, Сам би я так і лежав з переломом, і рештою травм, зачудовано відчуваючи, як по мені лється дощ, шкодуючи про минуле, трохи обурений і багато чого бажаючи. Можливо, саме вона оця спрага жити і дала мені тоді змогу вивчитися на планетої дизайнера. Щоб я і сам міг творити світи, щоб міг із них витиснути якнайбільше, чорт забирай. Ми вибралися на пагорб і перепинилися на верхівці. Що навіть туди не піднявшись, я вже знав, що відкриється нам потобік. Беручи свій початок поміж двома масивними сірокам'яними хвилерізами, заросла рястом з краю яскравим, як і в нас під ногами, але далі темніше могли проскинулась вона – велика темна долина. Аж раптом я усвідомив, що зазираю у чорноту, чорну-причорну, чорну, без нічогісінькох. «Ще сто кроків я йтиму з тобою», – сказав я пиянцеві. «Дякую, дра». І ми спустилися з пагорба, рушили до долини. «Що скажуть про мене на Мегапей, почувши, що вже по мені?» «Не знаю. Якщо запитають, розповідай. Я був дурень, що доки дійшов сюди, розкаявся у своїй дурості». «Розповідатиму. І, І це... Попрошу, щоб останки доправили в гори краю, щоб був твоїм рідним». Зелен Зелен селив голову. «О, ти все. Ти подивишся мені вслід?» «Так. Кажуть, ніби в кінці світла. Так кажуть. Мушу вже йти його пошукати. «Доброго тобі ходу, дре Зензелена терля. Ти переміг у своїх битвах і покинеш це місце. Сотвориш світи, що в мене так і не вийшли». Важливо, я задивився в оту чорноту, без зірок, без комет, метеорів та без нічого. Аж бачу, щось є. У порожнечі ніби за мільйон миль, висіла-жевріла Нью-Індіана. А всі її риси були дуже чіткі, неначе різьба на камеї. Повільно сунула направо, аж доки зникла з очей за скелею. Проте натомість у полі зору з'явився кокіт. Перетнув проміжок, а за ним пішли інші – Сен-Мартен – Буніград, Сувора, М2, Кантрі, Милостива, Верховина, Танджія, Іллірія, Роденова Примха, безтурботна, Кастор, Полукс, Централія, Денді і так далі. З якоїсь дурної причини від цього параду очі мої налилися слізьми. Переді мною дефілювали всі-всі планети, що їх я спроєктував і побудував. Я вже й забув ту красу. Знову заворушилося відчуття – що сповнювали мене, коли я творив кожну з них. А я таки понакидував дечого обезодня. Де доти була лише пітьма, я розвісив світи. Вони – моя відповідь. Коли в долину піду, і я зостануться ті планети. Як тобі це такий сказоток? Забирай чи не забирай, а я дещо додав навзамін. Щось та й зробив. І знав, як зробити ще більше. Отаке от світло. Мовив Зелен. Лише тут я помітив, що він, задивлений на процесію, міцно тримає мене за руку. Я потис йому плече і сказав: Хай буде з тобою кірвар чотириликий, отець квітів. Відповіді не розчув, паянець уже віддалився, пройшов між двох скель, рушив долиною, зник. Тоді обернувся назад, туди, де мав би бути схід, і розпочав тривалий перехід додому повернення. Мідні гонги та пуголовки. Я прилип до грубої стелі. Ні, лежав на ній спиною, лицем у нікуди, прагнучи втримати світ на плечах. Піді мною розкинулася затока з її презервативами, плавучими деревинками, водоростовим мотузям, порожніми човниками, пляшками та слизом. Я чув віддалений плюскіт, а плюскали води так високо, що ж обдавали лице це хлюпало саме життя, смердюче й холодне. Я в ньому ого поборсився. А тепер, розглядаючи згори вниз, знову відчув, що падаю. Падаю на його мілководдя. Немовірно, почув і пташині крики. Пройшовся аж до долини, а тепер повертаюся. Може мені пощастить, я вкотре втечу від тих крижаних загребущих пальців. Я впав і світ навколо перевернувся. Знову зробився таким, як тоді, коли я його покидав. Замурзане сежею небо мало якусь невиразну шиферну барву. З нього сочилася волога. У спину давило каміння, а Херон був подзюбаний і зморшковатий. Тепла в повітрі не відчувалася. Я сів, потрусив головою, щоб її прояснити, здригнувся. Поглянув на зелене тіло поруч. Завершив обряд, сказавши останні слова, а голос тремтів. Перекотив зелензеленове тіло в покійнішу на вигляд позу, накрив туристичною плівкою, підібрав стрічки і відповідні біоциліндри, що їх він ховав під собою. Пиянець не помилився, вони зіпсувалися поклав у рюкзак хто хто, а розвідка буде рада цьому повороту. Доповз до силотягу і став чекати, звівши енергетичний екран, привабити тежку та споглядаючи небо побачив, як вона йде. Іде геть. Похитуються, ледні стегна, обтягнуті білим. Санделі поляпують патіо. Хотів був піти за нею, розтлумачити власну роль у подіях, але знав це нічого не дасть. Тож нащо дарма ганьбитися. Коли казочку розриває, а чарівний полок осідає, і ти там стоїш собі, розуміючи, що останній рядок уже не допишеться, хіба конче треба вправлятися в марноті? І ввелити в наші касті були І гноми, і жаби та гриби, І печерні скарби, Ще й чеклуни, аж десятеро не один. Відчув модель те раніше, аніж побачив. Судно навелося на селотях. Десятеро чеклунів, Фінансових чародіїв, Альгольських торгових баронів. Усі як один, Її дядьки. Я думав, що наш союз, Хоч і скріплений лише поцілунком, міцний. Зради не планував, але коли вже на неї нарвався, то довелося реагувати, і то не самотужки. Причетна була ціла спілка, є спільників навіть, якщо захотів би, спинити не міг. Вже відчував, як знижується модель Т, став терти ногу над переломом, завдав собі болю і перестав. Від бізнесу до казки, а потім до вендети. Другу фазу того циклу пригадувати запізно, а третю я щойно виграв, мав почувати.